Kapitola 37 Loď vkročovala celou noc a ku podivu měl a tentokrát pocit, že vnímá každý krok. Teprve před svítáním upadl do stavu, který se podobal spánku a stačil uspat sotva hodinku, když mu Sally zabušila na dveře. Ukaž námořníků. Poznámka překladu. Ukaž nohu námořníků. V minulosti bylo v britském námořnictvu za jistých okolností dovoleno, že nám přespávat na lodích dlouhodobě zakop... zakop zákotvených v přístavu. V takovém případě zůstávali ležet, i když byl jejich partner, tu a tam dokonce i manžel, ve službě. Na tuto výzvu ukázali nohu, aby měl dozorčí poddůstojník jistotu, že si privilegia v hamace opravdu užívá žena a ne muž. Castanel Co se děje? Včera večer jsem zadala Lapsangovi nějaké souřadnice a mi zamířil tím směrem. Jsme na místě. Když se dal a do pořádku, Vydal se spěšně na vyhlídkovou palubu. Loď stála na místě. Nebyly daleko od tichomorského pobřeží v nějaké modifikaci státu Washington. A pod nimi, tady, daleko a hluboko na dlouhé zemi, mnohokrát dál, než kam mohla dorazit kterákoliv seberychlejší kolonizační vlna, se na místě, kde nemělo být nic, rozkládalo městečko, které nemělo právo tam být. Ješua jen mlčky zíral. Rozkládalo se na březích slušně velké řeky, komáče budov Cesty vedoucí hustým vlhkým pralesem. Pokud ale viděl, nikde nebyla žádná pole, ani stopy po nějakém zemědělství. Všude byli lidé, kteří dělali to, co lidé dělali vždycky, když na nebi nad sebou zahlédnou vzducholoď. To znamená, ukazovali k nebi a vzrušeně mezi sebou hovořili. Jenže, jak mohli žít v tak hustě zabydlené komunitě bez jediné farmy? A tím objevili u řeky známé mohutné nahrbené postavy. ne docela lidské ale ne docela zvířecí. Trollové. Užasně se na ní, užasle se na něj podívala. Tak jim tady říkají. Což, jak vidím, víte. A jak viděl Lopsank už předtím, než jsme se vydali na cestu. Asi by to na mě mělo udělat dojem. Vy už jste se s nimi setkali, že? Jošo, jestli chcete porozumět trolům, jestli chcete porozumět dlouhé zemi, musíte porozumět tomuhle místu. Proto jsem vás sem dovedla. Zorientujme se, Jošuo. Kdyby tohle byla pravo země, bychom se nad městečkem Hamp Tulips v okrese Grace Harbor. Nejsme daleko od tichomorského pobřeží. Samozřejmě, že krajina se v podrobnostech liší, stejně jako to k řeky. Doufám, že už vaří ústřicovou směs. Dušené ústřice? Vy to místo znáte tak dobře? Samozřejmě, že ano svým způsobem dokázala být stejně mazaně tajnostkářská a tím stejně protivná jako Lopsang. Loď přistála na velkém prašném náměstí v srdci městečka. Budovy dostroušené po obvodu náměstí přišly Jošovi okamžitě jako velmi staré, ze zvedčelého dřeva, některé na kamenných podezdívkách, které se pomalu drobily. Měla jednou pocit, že tohle město nebo možná pár set jeho obyvatel tady bylo už před dnem na zem vkročení. Náměstí dominovala mohutná dřevěná budova a sally zamířila přímo k ní. Cestou ho informovala, že se budově říká prostě radnice. Uvnitř měla budova konstrukci z impozantních cedrových trámů, vysoké stropy a podlahy a nábytek zlštěného dřeva. Ve výši očí byla okna bez eskel a na každém konci ústřední stíně byly jedny dveře. Obrovské ohniště uprostřed sín celkem dostatečně osvětlovalo. Lobsang se stoupil na zem s nimi a svou mobilní jednotku k této příležitosti zahalil do šafránového roucha. Navzdory svému vzhledu kulturisty z roku 1980 ještě nikdy nevypadal víc jako tibetan. A choval se ku podivu velmi rozpačitě. A nebýt to on, tak nebylo divu, protože síní byla plná zírajících a osmívajících se lidí a trolů, kteří se místily s lidmi stejně nepovšimnutí jako domácí psy na rodinném výletě. Vzduch byl plný jejich charakteristického, mírně nepříjemného pachu. Na radnici je samozřejmě čekali dušené ustřice, které bublely ve velkých kameninových kotlích, které tak poskytovaly nenápadný náznak vzdálenosti od prvozemě. Pozdravil je starosta. Byl to malý, uhlazený muž, který mluvil anglicky jako vzdělaný středoevropan. Sally ho samozřejmě znala. Hned jak se setkali, podala mu malý balíček a on je odvedl k hlavnímu stolu. Celé viděla, že si Joshua výměny všiml. Pepř, řekla. Vy děláte dost takových výměných obchodů, že? A řekla bych, že ano. Vy ne? Nějakou dobu tu pod, pobudu. Nejen tady, když najdu usedlíky, kteří mají dostatečný zájem, na chvíli zůstanu a pomůžu jim třeba s farmařením a tak. Tak se člověk dozví o světě nejvíc, Jošuo. Zatímco vy dva, kteří se vezete v tom vašem velkém penisu po obloze, se nenaučíte nic. Já vám to říkal, zašeptal Jošová po straně Lopsangovi. Možná, odpověděl Lopsang tiše. Je tady něco, co od nás chce. Je při tom všem rozptýlení se musíme snažit zjistit, co to je. Seli právě říkala. Tohle místo je mezi místy, kde se zastavují opravdu unikátní. Říkám tomu tady šťastný přístav. Zdá se, že už tady existuje hodně dlouho, ozval se Lopsang. Velmi dlouho. Tedy tak nějak lidé končí. Zdá se, že je to něco jako magnet na lidi, víte? Jediné jméno, jim se staroste představil, bylo Spencer. A nad talíři plnými dušených ústřed se spokojeně rozpovídal o tomhle unikátním společenstvu. Magnet na lidi, ano, nejspíš je to něco takového. Za celá to staletí, co sem lidé přicházejí, mu už dali celou řadu jmen, nebo ho také proklali v bezpočtu jazyků. Je tady řada opravdu starých budov a tu a tam nacházíme staré kosti, některé z nich ve starých hrubých rakvích. Staletí. Ano. Lidé sem přicházejí už dlouhý, dlouhý čas. Snad i celých tisíc let. Samozřejmě, většina obyvatel, které vidíte kolem sebe, se tady narodila. Já sám. Ale pořád sem přicházejí další noví lidé. Nikdo z těch nově příchozích neví, jak se sem dostal a každý z nich vypráví tentýž příběh. Jeden den jsou na zemi... Dnes se jí říká prvozemně, starejí se o své a najednou jsou tady. Někdy je v tom nějaký stres, když se pokouší něčemu uniknout, ale stejně tak často ne. Mírně slomil hlas a dodal. Občas jsou to osamělé děti, ztracené, ztracení chlapci a děvčátka, dokonce nemluvňata. Často ještě nikdy předtím nevkročili. Buďte si jistí, že tady jsou vždycky vítaní. Zkuste pivo, řekl bych, že vaříme opravdu dobré. Ještě trochu dušených ústřic, pane Valiente? E, kde jsem to skončil? Hm, samozřejmě, dnes se ty vědecké tyvy mezi námi kloní k názoru, že existuje nějaká fyzikální singularita, nějaká díra v prostoru, která vede sem. Původní vysvětlení pracovalo s tím, že je tohle místo středem nějaké děsivé kletby nebo podle okolností požehnání. Tak či tak jsme tady vysazení na opuštěný ostrov, abychom tak řekli, i když si troufnu říct, že žádný stroskotaný námořník nebyl vyplaven na pohostnější pobřeží. Těžko bychom si mohli stěžovat. Podle toho, co slyšíme od těch, kteří přicházejí v poslední době, jsou všichni lidé všeobecně rádi, že minuli většinu aspektů 20. století. Spencer si povzdechl: Někdy se tady objevili a mysleli si, že jsou v nebi. Většina z nich sem dorazí dezorientovaná, někteří vystrašení. Ale každý, kdo sem dorazí, je tady vítán. Od nově příchozích se dozvídáme, jak si vedou jiné země. Vítáme každou novou informaci, hledisko, nápad nebo talent. Obzvláště jsou vítaný technici, lékaři a vědci. Ale jsem rád, že mohu říct, že v těchto dnech už si pěstujeme vlastní kulturu. Úžasné, samomlil Lopsang, který si opatrně do, dopravoval kořeněnou omáčku mezi umělé rty. Nezávislá, svérázná lidská civilizace, která se spontánně vytváří v rámci dlouhé země. A nový způsob cestování, prohlásil Ješua, který se cítil poněkud omámen tím posledním pojmovým skokem. Způsob, jak se vyhnout z dlouhavému putování vkročením za vkročením. A Přesněji řečeno, pomyslel si se vzpomínkou na sely a její koktající kročec. další způsob. Ano, dlouhá země je, jak se zdá, ještě podivnější, než jsme mysleli. Studiem tohoto místa bychom se mohli hodně dozvědět o její spojitosti ale jak užitečný by mohl tenhle nový jev být, se teprve ukáže. Užitečný? Méně pokud existuje ve formě pevné, pevně zakotvené červí díry jako tunel, jehož konce jsou fixovány ve dvou neměných bodech. Jako králičí díra do země divů, řekl Ješua. Musíme o tom zjistit všechno, co dokážeme. Sally zatím s otevřenými ústy pozorovala jak lopsanký. Joshua, ono to jí? Usmál se. A nevypadalo by to mnohem divněji, kdyby v téhle společnosti nejedl? Nikomu jinému to nevadí. Tohle proberme později. Spencer se pohodlně opřel o opěradlo své židle. Celi samozřejmě dobře známe. Prosím, teď mi ale řekněte něco o sobě, pánové. Je jasné, že se svět mění a ta změna sem přinesla mimo jiné i ten váš úžasný zepelín. Tak vy první, Lopsangu. Jistě nám odpustíte naši zvědavost, zvláště co se vaší exotické přítomnosti týká poprvé za celou tu dobu, co se znali, tady uprostřed všech těch lidí a trolů, kteří na ně zírali jako na představení v kabaretu, se Joshua vyzdálo, že je Lopsang zmatený. Byl to jeden z těch okamžiků, kdy Jošua skutečně nedokázal říct, jestli už je Lopsang skutečně natolik lidský, nebo jen využívá nesmírně chytrého programu, si jehož pomocí napodobuje i tak jemný odstín lidské osobnosti, jako je býtí v rozpacích. Lobsang si odkašlal. No... Jak bych začal? Jsem lidská duše, i když mé tělo je umělé. Jistě znáte například protézy a využití protetiky? Použití umělých končetin, náhrada některých tělesných orgánů, využití přístrojů podporujících životní funkce, považujte mě za výjimečně pokročilý případ v tomto směru. Nezdálo se, že by to Spencera nějak vyvedlo z míry. Úžasné, jak obrovský krok ku předu! V věku už začínáte přemýšlet, proč vesmír vkládá inteligenci do tak křehkých schránek, jako jsou naše lidská těla. Mohl bych se zeptat, jestli nemáte nějaké zvláštní nadání, o kterém byste se s námi mohl podělit? Nechci se vás nějak dotknout, ale ptáme se tak všechno vě příchozí. Joshua v duchu zasténal, protože předvídal Lopsangovou reakci. Zvláštní nadání? Myslím, že by bylo jednodušší sestavit seznam výjimek. Neumím moc akvarel zatím. Zvědavě se rozhlédl kolem. Je jasné, že tohle je velmi neobvyklá společnost s neobvyklým pozadím vývoje. Co průmysl? Očividně máte železo. Ocel? Výborně. Měď? Tín? Zlato? vedrátové rádio? Určitě už máte za sebou stádium telegrafů. A navíc tisk, pokud máte papír. Spencer přikývil. Máme ale bohužel jen ruční. Už od doby, kdy přišli první z alžbětinské, alžbětinské doby. Podařilo se nám různá vylepšení, ale bohužel jsme, od té doby neset... se ne... bohužel jsme se od té doby nesetkali s nikým, kdo by se vyznal v technologii výroby papíru. Bohužel musíme spolehat na um a dovednost těch, kdo sem náhodně zavloudí. Pokud byste mi dokázali dodat železné kovy, mohl bych vám vyrobit kníh stroj s plochou formou poháněný vodní energií, e, pokud využíváte vodní energii. Spencer se usmál. Vodní mlíny už máme od dobřímanů. A znovu na Jošu hluboce zapůsobil rozměr času, který tuhle kolonii obklopoval. Zdálo se, že se jeho reakce pobavila. V tom případě mohu postavit velký alternátor. To znamená elektrickou energii. Starosto, mohu vám tady nechat encyklopedie objevů v lékařství a různých technologií, které zahrnují prakticky všechno až po současnost. I když bych vám doporučoval probírat všechno pomalu a postupně. Však z budoucnosti, chápete? Dav, který je v obklopoval, Přitahovaný lobsangovou podivností souhlasně zašuměl. Ale Sally, která poslouchala dost netrpělivě, prohlásila. E, to je od vás lobsangů velmi laskavé, ale všechny ty le legrace ve stylu Roberta Heinleana, poznámka překladu, Robert Anson Henlein 7. 7. 1907 až 8. 5. 1988) byl jeden z nejvlivnějších a nejkontroverznějších spisovatelů science fiction. Společně s A.C. Clarkem a Isaacem Asimovem byli v americké literatuře známí jako Velká trojka sci-fi. Větší část jeho děl vyšla česky. Doporučil bych hlavně román Dvojník, fantazii Cesta slávy, military sci-fi Hvězdná pěchota, ale i řadu dalších. Škoda, že jich u nás mnoho vyšlo v tak špatných překladech. Konec překladu. Konec poznámky, překladatele. A... To je od vás, Lobsangu, velmi laskavé, ale všechny tyhle légrace ve stylu Roberta Heinlena budou muset počkat. Jsme tady kvůli problému, vzpomínáte? Podívala se na Spencera. A vy o tom víte všechno. Ach ano, ta migrace trollů. V tom má se-li pravdu. To je opravdu důvod k obavám. Dalo by se říci, že je to pomalu narůstající problém, ale my si myslíme, že se jeho ozvěny s vážnými následky šíří všemi světy, tedy dlouhou zemí, jak ji nazýváte vy. Ale i to počká zítrasely. Pojďme si ještě užít sluníčka. Vedl je ven z budovy. Musím znovu zúraznit, že jste tady opravdu velmi vítaní. Uvidíte, že jsme do své náruče přijali ztracené ovečky ze všech rodin lidstva. Seli tomuhle místu ráda říká šťastný přístav a my to považujeme za zábavné. Pro nás je to ale prostě jen domov. Na radnici jsou vždycky nějaká ta volná místa na spaní, ale jestli chcete raději soukromí, všechny rodinné domky jsou prostorné. Jste vítání. Opravdu vítání